Egy elfajzott utód. Ha van mennyország, és oda bejuthat az angol száz típusnak az a fajtája, amelyet Jenki névvel jelölnek meg, akkor néhány galambősz szeplős úr szomorúan csüggesztette le szárnyait, midőn a kíváncsiság síron túl is megőrzött emberi gyarlóságától hajtva letekintettek a földre, hogy késői utódjuk életfolyását megszemléljék. Látniuk kellett egy lenglit a londoni de zajos termében. Ez magába véve még nem szomorította volna előket, hiszen volt az őszura között olyan angyal is, aki egy alkalommal egészen jól aludt a gabonatősdén, azonban a megfigyelt utót határidőre játszott. Hiába is kerülgetjük a szót, mondjuk kinyíltan, bármilyen keserűen hangzik is. Dolgozott. Egy 70 földi évet látott ag angyal, aki a mennyországban ezzel a felkiáltással jelentkezett. Pihenés után édes a nyugalom. Sírva fakadt. A tisztességes, henyélésben megőszült és mennybe szállt őszurak az örökké valóság következő évezredei alatt soha többé nem tekintettek le a földre. Hanyat feküdtek a túlvilág bárányfelhőszerű felhőszerű dekorációin. Síron túl is gondosan megőrzött sapkájukat nem csak szemükre, hanem fülükre is ráhúzták, mert az eolhárfák örökös pengésétől nem tudtak tisztességesen aludni. És ha valaki megkérdezte tőlük, hogy éle utódjuk a földön, Szomorúan csóválták a fejüket, és kijelentették, hogy familiájuk kihalt. Oda lent a földön, nyugodtan lefelé lehet fordítani címerüket a hajléktalanok menhelyének kapuján. A Bradbrook és Langley, Gabona bizományos szép fejlődésnek indult a Citybe. Nem jelentett milliós jövedelmet, de hozott annyit, amennyi négy boldog ember megélhetéséhez feltétlenül szükséges Londonba. A negyedik boldog ember egy kizárólag fogzással töltötte minden idejét. Ő volt Junior Langley, aki elli öléből figyelmesen hallgatta édesapja bölcsintelmeit. Látja barátom, magyarázta Senior Langley a fiának. Ahogy így megnéz engem, valószínűleg éppen azért szállottam partra Batáviába, hogy szeretett édesanyja éppen az itt megjelent hölgy legyen. És amikor váratlanul az ölembe, illetve a fejemre potyant a szerencse, tulajdonképpen úgy nézett ki a dolog, hogy öt perccel a halálom előtt állok. Ez esetben ön most nem szobhatná az ujját. Az egész történetből az a tanulság, hogy ha az ember nem akar dolgozó polgád lenni, kerülje ki óvatosan mindazon ablakokat, amelyekről feltételezhető, hogy boldogtalan menyasszony ugorhat a fejére. Itt kénytelen volt elhallgatni, mert Ellie, amennyire ez kis tenyerével lehetséges volt, betapasztotta a száját. Délfelé járt az idő, és Bradbrock is haza érkezett. Négy boldog ember le az ebédlő asztalhoz.